اصل <سؤال> بيدان کلافه مصالح در سخن عرب به دو قسم مختلف مرکب مرکب لفظی به بحث چې تنها دلالت کوي بر یک معنی عامه کلمه وي او کلمه و هر د تفسیر معلوم شول ما مرکب لفظی به بحث چې کلمه یا په اشتراک حیثیت شته باشه مرکب به دوه نوع مفيد او مفيد قال رحمان د دې د لغت تاریخ کاته لغت کا ته ولې کی لغت کو لغت کو معنا در نه کړه مار د مشتلو جوړو ته عربو یعانت څومره تا ولا پس نو واخه یو پهن لاو دا دې اټکه به او یا اربعه لفظ افر نوحا اضافيقا او را اولا اجدالا او را اولي باها تشيش اتو او روش بيادا لفظ به الانسان اقاين لفظ شباره بان انسان تشيش اتو تقلوم او خبره بي او كمش بادي انسان تقلوم او سواء كان خليلان وكالسيلان تليدي أو خليل يروبين بكمشي بعني ثلاثون سيئين أو بكمشي بعني خاضري كيشي ببيت الغفو سيئين لألافذ فوق اسماني يؤلاء لفظ مستعمال ده اللفظ محمال ده مستعمال ده من اللفظ موجوده لفظ المعنان فعلا تشيء واضي محمد دې د ملکي کې کتاب دا وایي نو مطالعه معنا د فاروازي نیو معنا مطالعه فص مستد تر چې کوم تفصیل چې مو راغلا ورکړتا اته لا او مخرا ته بل چی شه مخرا ته بل چی شه هغه د خپل چیستی سره هغه څنګه angle لکی یو ما له ترڅ دې په یو فقره سره چې یو ما راځل رجل ته فارسته نو په معنا واړه باندې دلالت کوي یو او تقولیه و هростه مشکره میبžی اتوانفی تفالی د verlierمو س ô diesel incidentتها دعا کا براک invention کاری هر، و در mandحان我們 ثبت از دوار قرمی و هر úạده، ها از دادنrix در مو کتوری هم چا و کا کاری هم کر نشه مخاطب وملکی کې یو د پونځ کلمه کلمه د دې تل کې چې تر هغه یو معنا وڅېګې وكيل بالمفوضيات عامنا تذهب بها يافقله معناه بالفقله دلاله ثبيه ككتبت دعم مستقل بالمفوضيه وقت وفقله معناه بالفقله دلاله جاو يا بخالي نياق ومقتري في 1930 ياباني فيودا 1930 يا بفيودا 1930 په یو د اصل نو ثلاث سو باندې دلالت کاوه او د دې تفصیل او خپل ځان او په نه کاوه او علاوه سره خبره باندې دګه پر مين مين وای تر څو او یو ځایواله د کلمه بل مرکب دی مرکب کی ډول یو معنا د مرکب دغه چې جوز دلا پر تلاله څخه باندې کیښت عباره یعنی لا پر ګران تشږي معنا لره تشږي او جوز دلا پر تلاله څخه باندې کی گئی معنا باندې او دا دلاله چې ملي تخصصه هم په دې صورت ده چې ده اوته څه څه دا تاریخ دی چې مرکب کیدل کیدلی چې دوا یا زاتو د چا په حالت کې څنګه کوم د مرکب لپاره سوپرمیسو دي؟ دا یو ځای کلی معیاري کنه؟ چې هغه په لکه څه کې لکه زره بجې د پکلې دیو ورا کبا پتہ پستو ول کی گچ دوا یا دوو نہ سیاکو کلیمونا حسس کرو اور دا مرکب دی وقت اکس کرو یہ مرکب مفید ہے مخاطب طب کی شورتی کی خالی ایسا کام مخاطب کا خبر حاصل یا مخاطب کا طلب حاصل خبر حاصل جب جملہ خبریہ طلب اصلي کې پټملا لکه توه چې علاقه زاد او قائم دي ځکه چې سره مخاطب ته پیدا تا حاصله ورکړي چې ده هغه څه ولار دي زادابا زاد او الروتیجي ده نو دا مرکه کوپيته او په دې سره مخاطب ته پیدا تا حاصله ورکړي هغه وهل ده چې لرګه او یا مخاطب ته طلب حاصله لكي اثبت ذلك هو هذا الصوره زين وذاك تيجي ذلك بعد تام مخاطبه تاسعه ما قال تاسعه لا كي طلب توحدوا بيناتنا زين هذه المتاربه بتاع الشركه تمام خلص دو مركب وفيده ومركب مفيده والمركبين المركبين المفيدين في اتصال او مركبي؟ او فارق بس قوت اختياري ومخاطبه فائده حاصله اغه پیدا جامه ده خو حساب ته خویا خبره حاصله کی قصورت ته دمه خبره کی یا خو حساب ته طلب حاصله کی قصورت څخه او وهلکه د مرکب مف تعلیقات مرکب موسیقه د ولکې کی چالاکه توه مخاطب ته شي حاصله شي فائده تا محاسبه او دا وهلې ولې او د څطه وهل کړی وو جواب دا کوم چې کوم بچی چې کله څول کیه او مخاطب ته ګټه خاموره شي دلته خبرې دا مطلب دا په فائدې شامل چې دا کلا بس مورکب دی د مستد او د چا نه مستد مو سلهیتو په په ساده مو سلهیتو ته مورکب تامه نو او مرکب تاعد شي چې مرکي جملو او کلام چې طرف تاسو کناسته د پایه پولیس باندې د دې چې جملو او د کلام په هیڅ طرف نه ستوړ. وړه متراضی پېښې، ترغیب شې یو لفظ دیو په معناګان یو او د شناخت یو، قائد معنا د ادب او نزول صعودا دغه جمله دا کلام په وخت کې چې شړل کېږي. او د بادو پولیس باندې فرض است. واي کلام دې او کا زه نه مشهفه تاور باندې لکه سلام دې چې ملکیږي چې دغه تصاویره په چا باندې strafal او دا strafal په خپل باندې مقصود او جمله عامه ده کوم مقصود درته هی ویل کا strafal په ټول باندې موږ زده دا کالاند زه که دا مقصود زموږ دا د چې دا چې په دې عامه ده کاره او یو څه دي کا؟ یو څنګه راځي چې ته دې باه او اسما در چې د دې ځا را د بلانو په را کې په دا مو ستبیل د پیویشادو په مطلب مو ته مقصد دا چې زموږ قیام د ځای ده یا او د بازو مصداق کښه مده یو جمله خبري جملة... ده او بل جمله خبري تاګل ما يحتمل الصدق والكذب تا هي ک احتمال لته ده ښتي او هم احتمال لته چې ده شي او يا ده تا لې فکشتي او قال لې او كاذب لې قال کته شي يار ده ته ښه نو قائد د ج متصدی کیږي په ضد قاو اې د سره قائد سره د چې د پوکيز په صفه تعال چې سی وویونکې یا او یا شېری دا چې بلان چې خبرې کوه علي څنګه دي دا چې یو تارځه کې ټول خبرې دي او خدمت یعتماد کړه چې د او څوک وینا قائد دا په کله کېونه وایي دا که ستاسو یو ګشته لاسته چې دا چې د پاوکېزه صفطه خبرته کده چې صفته مخترده دا چې تاسو په فرماریو لري ته دا خبره لازم چې په دا چې د پاوکېزه صفطه خبرته او څنګه چې دا د جنه پاوکېزه صفطه کار مختره نه متکلیده څنګه چې دا د پاوکېزه ته خبره لپاره چې صفطه کوي څنګه چې او څوک کې وایي چې دا چې دا خبره نه ما یو خبره دا پاو لقد نزال ق linguistic ל lama وخระ fuam وين عرض تاجسنا Investment לאになوا بهم turn their hilar yor самые insane وعند نزال قب Liberty ونزال قب تحمي المело ونزال قب تحمي المطضاء local remember وها قال أنهم صحيث عن نزال قسير أتلى قال اصما ورو تختاه والارقط فوقنا اصال اصمان نام دې د اوسمتي چه درکه دا پدې شي خبره د چې پر احتیاط سره دې یزوب لري احتمال چې ده خبره چې د خبره دې چې حاله کې دغه خبره په څریا دغه خبره دې په احتمال چې ده خبره ځواب تاع دې موږ چې دغه خبره احتمال چې کدا څو لا خبریا په خپل ځاګه احتمال نشته چې دا وکړي په ځاګه سره خاطه نظر به دلایل خرجو یعنی د نړۍ له مونږه تر چې یو سره دې اسمان دې له وړاندې او خبر ته وویل چې دا اسما وداغه پولیس باندې خبره تا د مع د مع د جمله او دغه الفاظ احتمال ثانوي جمله خبره دي کی په احتمال چې خپل حد ذاته فيه نشي په فلغات په خپل کې د احتمال ثانوي راکا څه نه اخلي بیا جمله خبره په قسمه جمله پهالیا جمله اسميه توې چاوال چې د پرتې شي بي د کته ډول خایمو ووته دا د جزم قطdala او خایمو د دې چې لراکان خبره نو جمله لا ول زکه استعمال او خبره ده زکه احتماده تعالی د او یې او جمله فعلياته توې کې يا جملة اسمها يعطى وراول دي دي مستهملي هي او مستهملي دي تشير الى لك مقتدم وراح يوم مستهملي ده يوم القضاء دي فرق ممتاز فمستهملي اذ كل مبتدا المبتدا اليه ها المبتدا مستندي لا وبعض المبتدا لا تاع ولكن هر مصلحي مرتجع لتقدست بسنه لكذا ان يصيروا ده في تتجت في كده وعلم مصلحي ده مرتجع نبا اور쨌و هاي موسي ده هم مصلحي لهم كده لكذا نو جزيا اول لكلامه مصلحي ولتيه وديته مرتجع وستي مصلحي ده ما راح شيتا اثناد وزارت مصليحه د کډې د 100% پردستان په تور ده. دا پایله موندل او زموږ د ستاله افتا مستقبل کې دی، ورته مستقبل چې کده مستدامه نشته د هیڅ پختوې څخه. او دا هم د پایمو او <سؤال> اوځه په سمې د کتابت په استفاده کې لښوې بيدان کې لخت مستعمل در سحاني عرب پته په دې باندې هغه لپاره مستعمل دي په کلام یا رب کې پردوکې سمستګل په مستعمل په څو قسمت سره ځوځي موفرت مراکب یو موفرت ایبل چې څنګه دې مراکب دې باشت موفرت هر هغه لپاره چې تنها با کتاب تنها کی دلالت څه او خبره ده چې یو معنا باندې دلالت کوي با دک عبد الله فهد علمت واخله چې دغه څه فارنو ني دغه دغه یو معنا, معنا باندې دلالت کوي چې د الله الله معنا دغه صورت کې د یو معنا باندې دلالت کوي چې دغه وقال لما برت جسمه او باع كلمه سوق اسمه سرادا وجد هذا البائع مستقيما في موثقياباء حكيت في موضوعه نوى البحار كمستقيم في الموثقيه و باع البائع يابا مختار بيد الاسياء يابا تنوى الاسم او كوا وقال لما برت جسمه لکر رجل واخلا رجل د حقی سم کلمه باسی چی سم واخلا لو چی سم ده لکر رجل واخلا چی سمغه کلمه چې پخپل معنا باندې او مختلین نه یو د نو وصف یې هم څه د سید دلالت کې پخپل معنا باندې د دې سره سره مختلین هم د پیاداش میناو و هر مثال په څنګه لکه حال واخله څنار چې دا خبره ده ترسېد د تطبیق معروف څنګه دا خبره په ترسېد شي امه مرکب تنظیم معاش چې ازګوړېมายا بستر حاصل شي د بشر مرکب هغه په ترسېد کې کوم مصدر ده ګو کلمونه دا عامه دابقا نه او څنګه چې دا بستر واجر څول دي څه کومه لسیه چلې کې حتیڅ څخه بشپړ د بولې د زیاتره حالز چې وي او مرکب بر وګنئ چې مرکب څه څه یو مورکي ټیبل صحیح پوکي دا رات مورکي دا بتولکي چې د فایل بر عام سقوط کونک چې فایل څنګه باندې شيونکی سامي علا خبره سامي ته خبر په جمله خبردار چې خبری سره کار وکړي خبر په جمله خبره یا طلب یا پر طلب و پوجملي ساکي ماروضه دا ودا چې چې شي چې قال پر خپل فور باندې کوځار کې مخاطب ته يا خبر لکه زاد القائمون واخله يا طلب از ريضان واخله ماروضه مانګا جمله کويه او کلام دې دې ته هم جمله مرتعل دي او دې ته شي ملتي کلام پس جمله با ته قسم جمله فتوک قسم سره ده او بل دغه خبریا او اول دغه خبرې بیان او دا غوښته ده چې دغه جملې ته یې بدعم دغه خبره ان په صفه باندې چې اره دغه خبره ان چې د انټیټی چې خیال استرا به چې د پوزټیف او نیگیف تاوان تر ویون کېده کی یعنی وایي چې یا صادق یا کاچبه ولې هغه څه ولې څو کې دا کار کوي چې کالې تر باندې دا پاتې کیږي او څو کې دا کار کوي چې ما یې حکم له صدقه او القصه دا د دې وجهنه چې په دې چې دا او سخته چې په تاسو ته خبر ورکړم دا غويده تاریخي چقال چې ما یو ختم د ثقه چایل سره به د مثایل د دې پچته په کې د سره سپار تاوانګې مو ټکنولوژي و ان دا بیا دا وړه چې څه ویل؟ مې دا جمله خبري اانه چې خال استراپستي په پرتله چې پاتاو او انځر دی نواس اود ان کې وړه چې څنګه راځي چې دا وړه چې څنګه په را جمله د څه ورځې دی د کاغذونو په او د موخه ورکړل موخه موخه تاسو چې سم نه رځې سم دا کوم پوڅي موضوعایونه خپل زيتون عالم خدا بو پرته مورکاته مورکاته مورکاته څه د پښه د مورکاته مو پیډه ول مورکابي دا کوم څه نه دی دا مو پی مو پی څه به چې نه دی جمله او کله جمله به څه څه دا څه یو خبري وبلا دا کوم څه نه را خبري به په ټول پښه دا څه څه يقول جملة او او ولا جملة, جملة اسمية توجد او ولا جملة اسمية او في الناس توجد خبر خبرتهم المبتداء كانت خبرتهم جملة اسمية جملة والدا مراقبة لك اسمية والدا خبرية والدا وكتش احتمال التالي يعني اذا انا جزي اوالي سراء عبر سمينة السيحية یا وته نوسته نه او د څه چې پستی دي صدا پوهوي او د و او چې دومره صدا او که د څه چې څو وي نو څه نه وي چې څه دي له شي چې د یو شي چې او ستته د بل سپاتره او انا مقتدا خبر ورته دهاله مقتدا زه زه څنګه نه کړل زه په څه شي ودی او زه هر لاره خبره دهله عالم هم دي چې زه وو ما ته وایم هغه دې د اول شپه بشه چې الله تعالی کوه دې څه شي وراختو وختارته او متړه د کوم کسو ده ګرځي وختارته وختار کوڅو کسونه لري چې ما دا کوم کسو نه راځي یا دا زره په ووره نه کټو او تاسو سره په ځینې سره په وېڅه ځې په دې کې څه دی په سره فعاله دا پروته کوم مرکب دی مرکب وو چې دغه غیر ممکن وو په دې کې دا یاو دې مستند ته ورته چې چېرې مستند یو عام افېر ګرځي سپېږ موږ والعالمون يشكر جداخهم كتابا الى جولان السيد راما او اي شيء تبعه مثبت او تقدر تصدري كده ذات تصدري كده او اي شيء بتاع نفسي شكل هل في اماره وسبيله هل فساد بالسلامه ده هل د شيء ده هو هلكه ولا عرضه دي والجهاد على كفه هم راتبان او هو په واصحابانه د ايصح حم مصطفى في سيله جوما؟ ده كان مصطفى يظهر ذاته او مصاد وصفه او ايصح حم فذات لاله جوما؟ او فعل دي ده مصطفى باشا او مصليحي ذاتي ده مصطفى تيجي يا او كلام وصفه مصليحي او لك فعل وحرفنا مسند باشرنا مسنده وحرفنا مسند وعطيكي دلاشيونه ولا إذا كنت داع معناه لديك دالي مسند جداله لأخذت دلاشي فأخذنا معناه لديك داعك المحتاج لديك داد دا.